zab zab zab zab zab zab zab zab Yo, uh, word, adjective, <laughs> pronoun, adverb, run on and on and on where my gerund's at. Uh. Shit, Ass, tids, cunt, Då säger vi hjärtligt välkomna till Tommi och Lullys podcast, avsnitt 71. Tommy Håkansson, jag tänker inleda podcasten med en pann. En, en avsedd pann. Ja. Mm. Är du beredd? Jag är, jag är beredd. Mm. Vi kan ju med säkerhet veta Att det inte kommer bli någon snö den här sommaren okej, okej, okej. Ska jag fråga hur man vet det då eller? Jag, jag vet inte jag, jag tycker kanske att det är på sin plats Att utfärda en stor Spoilervarning precis just nu För jag har ju ett stort behov Av att prata Game of Thrones säsong 5 Med dig Ah Vänta nu den var rätt dålig, den här pannen. Det här var... Åh oh, gud, mitt huvud är det. Det här var inte bara... Den, jag vet... Den är så långsökt så jag måste tänka, vänta. Det, ah. har, ju någon, det har ju någonting att göra med Winter is Coming. För, förklara pannen, Ludde. Okej. Okay. Ja, jag har ju sagt, sagt spoilervarning eh, redan. Ja, i hela första segmentet kommer handla om eh, Game of Thrones, antar jag. Ja, men precis. Okay. Vi, vi, vi kanske kan skriva det i, i, i beskrivningen till avsnittet. Alltså på, på hemsidorna, på Facebook och sådär. Vill du inte ja. bli spoilad eh, säsong fem av Game of Thrones så spola fram till tio och så många minuter. Ja. Det, det kan vi vara duktiga och... Eh, Göra, för att det, det känns som att hålla på att prata nu Game of Thrones och inte prata om saker och ting som har hänt. Det blir ja. bara jobbigt. Ja. Eh, jo, min pan att det inte kommer vara någon snö nu i sommar handlar ju om att Jon Snow inte längre är med oss. Mm. Ja. Eh, kan du... Eh... Du, skulle du kunna liksom återberätta hur det var när jag ringde dig i måndags? <laughs> Okej. Okay, um, Medan när jag när jag hade suttit och kollat på uh, Game of Thrones så skrev jag ett sms till dig. Mm. Där där stod typ så. Uh, Game, Game of, of Thrones. Thrones alltså. Ja. ja. Och du skrev tillbaka med versaler och flera utropstecken käften. Mm. För du hade just börjat kolla. Mm. Och då visste jag ju att Vad du var ungefär 45 minuter ifrån. Ja. ja. Och det här var ju säsongsavslutningen. Det var ju det. Och du, du tittar, man ser ju hur långt det är kvar på avsnittet. Ja. Och man vet ju att sista scenen i sista avsnittet på säsongen kommer ju någonting hända. Ja, förutom i säsong fyra. Minns var det du... ingenting som hände då? Nej, det var ju så lite lyckligt. Arya tog båten och liksom, det var liksom ja. ingen skit som hände. Det höll ju på att bli lyckligt här också. Sansa skulle rymma. Ja. Ja, till John. Ja, Ja, precis. Enligt <laughs> Gå... Reddit i alla fall. Går bra för henne. Ja, jo. <laughs> uh, ja. Nej, och sen så um, ringde du upp mig. Mm. När du hade sett slutet. Och du hade väl typ en ångestattack eller någonting? Ja. Du, du, alltså du blir ju emotionell när du tittar på film. Och, och jag tror mer tv-serie än film. Ja, faktiskt. Jo, men man blir så otroligt mycket mer engagerad i karaktärer ja. eh, när det är en tv-serie. De har ju mycket längre tid på sig att ja. etablera, investera. Mm, så är ja. det. så, så där, där blir du mycket mer emotionellt investerad. Men. Eh, här så tyckte du att det var skitjobbigt. Mm. Och typ eh, panikkulka dig i luren. Mm. Ja. Är det första gången du hör mig grina, Tommy? Nej, det är det inte. Jag har nej. hört dig göra mycket, Lude. Ja. Jag har hört dig göra många saker. Ja, fast, fast, inte... ja det har det. <laughs> Men, fast du har aldrig hört mig gråta på det där sättet. Nej, du gråter inte när du kommer. Så att, <laughs> det har jag inte hört. Nej, nej. <laughs> Mm. Uh, nej, men så, du var väl jag jag, jag och Ottebrand var han också ganska oberörd. Uh, ja, alltså våran vän Mikael Ottebrand han liksom han bara, ja men vadå? Han är ju värdelös, Jon Snow. Han går ju bara omkring och ser så sur ut. Typ. Ja, ja men det är... liv. Ja, men han tycker att han uh, har ett hårt liv. Ja, han tycker att Otebrand har Jon Snow tillför ingenting. Så han John han Snow... bryr sig det gör han, ja. han är ju. Vad fan, han, är ju den, han är ju den enda som står mellan typ, hela världen och typ apokalypsen. Rättelse, han var. Ja, han var. Uh, uh. Och han är ju min favoritkaraktär. Mm. Nej, men, uh, han är ju också. Ja, ja, gud ja. Och Kitty Harrington. Harrington är vad han heter. Han mm. är ju typ lika kort som vi är. Han är ju vår längd. Så Vi ska kunna hänga med honom. Ja, det är skitbra eh, det får Otter... vi inte med någon som är över 180 <laughs> Då får vi inte hänga med dem det är, Otter... vi, det är därför vi aldrig ses, ses tillsammans med Anders Han är för lång <laughs> Ja, nu är det väldigt mycket internt här Folk på Anders Ja, ah, det fan, jag tänkte inte eh, vi, vi glömmer bort att Det är någon att... som snackar med polare ja. eh, Ottebrands reaktion var Det går bra för släkten Stark Men nu slipper vi i alla fall oroas för Om John Snow vet något eller inte bra, Vad skulle han veta? Ja, precis. Han vet ju ingenting. Nej, men Jaha. alltså... Det, ja, åh oh, gud. Du, du är inte riktigt med idag. Nej, alltså jag har ju rest. Jag är ju jag är i Göteborg. Okej, okay. okay. Tommy, jag är Tommy har åkt från Stockholm till Göteborg och är jättelaggad. Ja, ah. Jag hoppar några tidszoner. Ja. Ja. Nej, alltså det var ju det som hände med mig i, i måndagskväll då när jag tittade på säsongsavslutningen, det var, ju, det var ju jättemärkligt. Jag har aldrig varit med om något så starkt någonsin. Nej, du, du, kan man säga att du bröt ihop? Jag bröt ihop. Jag, jag vet med mig att hade någon filmat mig, då hade jag blivit ett sånt där Youtube-klipp som det finns ju massvis med <laughs> folks reaktioner när de tittar på Game of Thrones specifikt. Ja, det är inte för sent, Lude. Nästa gång jag hälsar på dig. Ja. Så tar jag med mig kameran. Så tänder jag lampan i ditt sovrum. Ja. Och sen ryggar jag upp kameran i sängen. Ja. Ja. Och, sen, och sen smygar jag fram till dig. Och sen viskar jag i ditt öra. For watch. Åh, oh, fy fan. Och <laughs> så Nej. får vi se vad som händer. Åh, <laughs> oh, Gud. Jag ryser nu, ja. Ja. Eh... Det var hemskt var det. Ja, ja. Men alltså... det, som är, det som är intressant tycker jag, för det tog jag ju reda på och frågade dig eftersom din flickvän har ju läst böckerna. Ja. Och, och det känns ju ändå, på något sätt så kändes det skönt att veta att senast alltså den sista boken som finns slutar ja, på exakt samma sätt. Ja. Uh, men... Fast där, där är det inte tydligt att han dör. Nej men det var det det här också då? Ja, du Ludde. Jag är inte en doktor. Nej. Men. <laughs> <Ja>. <laughs> fem stycken hugg i magen och ett svärdhugg i hjärtat. Ja. Utan medical treatment ja. efteråt. Där han får ligga i snön och förblöda. Mm. Jag tror att han är ganska död. Ja, alltså jag... Eh... Alltså jag, jag, jag har inte velat liksom läsa något mer om det där Eller något sånt där för jag vill liksom inte, alltså de, de teorierna jag tar åt mig Det är de som går ut på att han kommer vakna till liv uh -huh. um, uh -huh. men, ha, Har men, du har du läst på det lite om det här? Lite grann alltså Vissa tror ju vad, vad heter de Melisandre mm. eh, Eldhäxan där mm. Hon dyker ju upp eh, Castle Black Hon är lite värdelös Ja, det gör jag verkligen. Kan vi, kan vi bara etablera det. Att hon är lite värdelös. Mm, hon hon har inte haft så mycket rätt senaste tiden. Nej. Och mm. hon, har ju, hon har ju magi och skit. Jo, men det är det som är Man grejen. Har ju sett det. Men just nu, det enda hon gör nu är att ta sig kläderna hela tiden. Ja, men det gör väl inte så mycket. Och nej, nej, Hon, nej. hon, hon har väl en rätt bra kropp för att vara till åldern kommen, så att säga. Nej, men Lud, är hon till åldern kommen? Men hon lär ju vara lätt i min Är det ålder? det du säger för att hon är en 20-årig flickvän? Jag är ingen 20 år. Jag är... Jo, någon vecka till Ja, ja har jag det. Så, så nu, om man, om man är typ så här runt 40 str sträckor, då är man till åldern kommen. Ja. För hon är ju säkert bara typ 39 eller något. Ja. Alltså det där, man skulle ju kunna be det, men det orkar vi inte. Nej, Nej men vissa teorier säger att hon, att hon kommer styra upp så att John vaknar. Uh, och det här sen... är ju ingen som vet Nej det är ju inte det uh, Och sen så finns det ju de som När han kommer begravas sen uh. Alltså när han ska liksom eldas upp Men då blir jag så här: Men kommer de ens liksom Göra den ritualen med honom Efter att de har dödat honom sådär Det känns som att de mera kastar ut den till vargarna typ Men då säger de att han ska vakna till Till liv av elden För att han har typ någonting gemensamt med Daenerys Liksom Okej okay. Ah, ja men, det... men precis, det, det är en av mm. men på, på något sätt så är ju hon och han de två populäraste karaktärerna. I alla fall om jag, alltså de, de två är mina favoriter. Ja, men... Det är de två som det känns som att <coughs> författaren föredrar också. De jo, är mest nobla och sådär. Men som sagt, han har ju tagit koll på huvudkaraktärer förut. Ja, men alltså mm. sen har de ju frångått boken... Åh vad hostig mm. uh, Du vet. Starks uh, mamma. Stark mamman. Mm. Mm. Hon dog ju på Red Wedding. Mm. I boken kommer hon tillbaka. Som Lady Stoneheart. Och hon är typ en så här. Spök, magisk spöksombie. Som typ bara hämnas. Mm. Mm. Uh, och det tog de ju bort från serien. Så jag vet inte, alltså att, de, att folk som blir mördade kommer tillbaka, det är inte en ovanlighet. Tror du att de tänker som så att de kommer applicera det så att det blir John som blir den istället? Ja, uh, Mr. Stone, eller Lord Stoneheart. Ja, uh. uh. uh, apropå zombies. Uh, uh. Big fucking mountain zombie. Ja, uh. uh. ska Cersei använda honom för att ta tillbaka makten nu eller? Det får vi hoppas. Um. För att nu, nu, alltså jag gillar inte Cersei. Nej. Men... Jag gillar de andra ännu mindre. Har du koll på det här Tommy? Men vad enligt, enligt min uppfattning är att när hon gjorde The Walk of Shame Shame, shame, shame Så är det ring, ring, inte ring. hennes kropp. Um, det var det Gabriella sa när de höll på att kutta av en håret. Ja. Men sen är det ju obviously hennes kropp. Ja fast enligt Reddit obviously inte. Okej, vad är bevisen för det? Nej, men de har lagt upp bilder. Eh, ja. När det är liksom hennes ansikte med axlar och sånt där. Och så har de lagt upp bild när hon går som naken. Ja. Och då ser man liksom att, okej. Okay, för de klagar på att det var dålig CGI nämligen när hon gick där. Ja, det var det ju inte. Jag tänkte eh. ju inte på det. Nej, jag gjorde inte heller det. Men det är som att de har liksom... Alltså, det är, ju en, det, det, det, det är inte så att hela kroppen är alltså datanimerad. Utan det är det att de har liksom lagt dit eh, skådespelarens... Ansik äh, huvud på en annan kropp. Äh, okay, som är Benjamin Button. Och grejen är väl den Tommy var inte det, var inte det här faktiskt första gången som vi ser Sörse i naken och brösten och sånt för hon är en sån skådare ah, ja. som inte har visat sig naken tidigare. Ah, ja. Så att det är inte helt eh... Men vad är skillnaden då Ludde? Alltså vad är skillnaden mellan att så här, göra en naken scen och att alla tror att man gjort en naken scen? Jag... Vad är skillnaden? Ja. Vad spelar det för roll för henne? För, ja, men för henne så är det, handlar det väl om integritet hon, vill, hon, hon har liksom en klausul i sitt eh, kontrakt Jag visar mig inte naken liksom. en, en väldigt, För det första tycker jag att det är en väldigt konstig klausul När man är en skådespelare Ja, men vissa håller ju på den integriteten. Ja, Så det, är det, ju. det Det är ju ungefär som att jag skulle vara skådespelare och säga jag använder inte svärord. Jag uppskattar ju skådespelare som går fullmonti och särskilt manliga. Alltså jag om, blir om det är alltid... motiverat. Jo, jo men jag, jag blir alltid extremt glad när jag liksom får se en, en, en stor skådespelare som bara går där och dinglar med kuken. En stor skådespelare. Eh, icke att förglömma eh, eh, den stora kuken i, i um, Tarantinos västernepos. Ja, oh, mm. um, och jag, jag tänker ju på... Åh, oh, gud, vad heter han? Jason... Ja. Oh, från How I Met Your Mother. Nej, jag tittar inte på den serien. Nej, han gjorde också Full Frontal. Mm. Han var ju också välhängd. Ja. Mm. Uh. För annars gör man ju inte. Nej, det är väl lite så också. Det är ju faktiskt lite så. Så då kan man, då kan man liksom dra den parallellen att, att manliga skådespelare som inte har visat penis på vita duken, de har små kukar. Som bekant är jag skaffa flickvän. Mm, 20-åring. Ja, precis. Och redan nu så har det blivit, nu håller jag på att säga tomta på loftet, men vad heter det? Det har blivit eh, höns igår, nej vad fan heter det? Jag har ingen aning vad du vad Jag har blivit ens. trubbel i paradiset, så kan man säga. Jag, jag tar dem i strumporna så länge. Ja, gör det. Det är, det är redan trubbel i paradiset Tommy. Oj då. Mm. Hon har nämligen en issue. Hon, så här är det. Uh, Louise, nu har jag tagit i strumporna. Ja, Louise tycker att det är jättehett Med eh, bara mjukhusbyxor Att man inte har någon kalsonger under mjukhusbyxorna Man har bara ah, ja. ja. Liksom. Ah, ja, ja. Ah, ja, ja. Och det är alldeles. ingenting jag har tänkt på innan liksom. Nej men det är ju skithett mm. Men Tommy Och ah. det är här trubbel i paradiset kommer in ah. Louise är av eh, Den uppfattningen Att man ej Går och handlar med mjukisbyxor. Förstår du? Mjukisbyxor är någonting man har inom hemmets ja, eh, väggar. Okej, okay. för det, det blir det lite... Blir, hon kanske tycker att det blir lite grann som att gå och handla i, i rafset. Korsett eller något. Ja, <laughs> Eftersom ja. hon ser mjukisbyxor i det perspektivet. Jag, jag, jag, jag, jag tror att det handlar om att liksom, nej men alltså, man ska väl se respektabel ut när man fast, går, fast, går ut. Ja, fast det tycker jag, det tycker jag beror på mjukisbyxor där. Jo, absolut. Hon, hon sa att de till exempel. Ja, de är ju skitsnygga. De kan man ju gå och handla i. Ja, men hon sa det att mina är okej okay också. Det, ja. Alltså när vi, när vi pratar om det mer. Men det som gör att jag liksom har hakat upp mig på det här. Mm. Det är att Louise precis nyligen har upptäckt det här med harembyxor. Ah, som, och vad fan ah. är det inte harembyxor om ett par mjukisbyxor? som ja, luft, har liksom blivit ja, som har blivit trendiga och heta. Ja. Eh, de, har de, de heter har Ja, jag menar, ja. Alltså, och de har ju hon på sig utan liksom rim och reson. Vi, vi vi satt på en uteservering och hon sitter i har en byxor liksom. <laughs> Förstår du? Ja, fast alltså, har de har de har ju mönster och så Jo jo, precis. Ja, men är, exakt. Jo, men det är det också för att grejen är den att ha en byxor. Det, det, det var ett nytt namn på sådana här bodybuildarbyxor. Som bodybuildare <laughs> har. Men ah, som man, om du inte har en byxor de så det lever det par mönster typ. Eller har de se, det fortfarande? Bodybuilders. Ja, jag vet inte, men du vet exakt vad jag menar för byxor. Ah, ja, ja. typ ja. WWF-wrestling-snubbar ah, ja. också. Exakt. Och så hade de så här ögon och snusnäsduk på huvudet. Ja, ja. ja. Och, men alltså likheten mellan en byxa och eh, <laughs> vad heter byxa, den är ju så otrolig. Alltså, ja. Den är ju snarlik. Vet, vet du varför de har sådana? Uh, nej. För att de skippar leg dig. Jaha. Ja. Så de, alltså, det de, de, de, de, de, de, de är ju många som inte bryr sig om ah, benen. För att det är, okay. som, det är bröstmuskler och, och armar som man tränar. Då har man stora sådana så att det liksom ser ut som ah, att man har Okej. Ja, för man kan ju inte gå med jeans liksom. För det ser ju skitkonstigt ut. Är det, det, det ser det som en teori? tunna på två stickor. Är det en teori du har eller är det så? Ja, jag har alltid bara antaget att det är så. Ah, att de ah bär pösiga byxor för att undvika sina pinniga ben mm, mm, för att dölja dem mm. sen, Men sen om vi, har vi någon bodybuilder-lyssnare med pinniga ben så kan ju de skriva in alltså, nu 2015 då blir man väl retad om man skippar leg day ja, det har ju liksom blivit en grej nu och det är kanske därför som man bara såg sådana på 90-talet liksom. ja men precis, jag menar om, om du, om du never skip... skip leg day liksom. ja, skippar du leg day då blir du en meme på internet på en ja, gång ja precis, precis så nej, det är kanske är därför man inte ser sådana längre för att ja. lä lägg dig i dig medvetenheten har brutit igenom. Men, men min undran Thomas är då liksom, är, alltså, kan man liksom, blir det inte lite som att man sitter och kastar sten i glashus och man liksom rackar ner på mjukhusbyxor? Men själv går de har i byxor som att det vore världens fäst utstyrsel. Det känns som att det här är någonting som jag borde vara neutral <laughs> kring. <laughs> Okej. Okay. Ja, alltså, jag vet inte. Ska jag, ska jag medla här verkligen? Nej, jag alltså verkligen uttrycka en åsikt och ta ställning här. Det behöver absolut inte göra. Jag har fortfarande jag vill... inte träffat henne. Nej, det har jag inte. inte. Jag ville vill bara lyfta det här med dig. Så jag, ska, jag... kanske ska försöka vara lite diplomatisk. Ja, Ja. Jag vill ju tillägga också att jag spenderade ju en hel söndag i ett av hennes par byxor. Ja. Och det fanns nice. så mycket skönare än mjukisbrallor. Alltså jag, jag, jag har ju nästan alltid all, antingen så här, luftiga hårts eller mjukisbrallor som är så här äh, hårts fast de går till, ner till knäna liksom. När du inte har skin tight jeans. Ja det har man ju inte på sommaren. Så vi inte så det är så här, sånt här väder som det nu. Nu borde jag haft det. Mm. Um, och jag brukar, jag liksom inte för att det är hett eller något sånt där. Utan det är bara skönare att inte ha kalsonger under mm. Men problemet då är ju att, att du får bromspår i dina mjukisbyxor. Nej, men det blir mycket stimulans liksom. Att man går och glussar. När när blåser och tyget och ja. låren. Jaha, du, du, du, du glider kommando, alltså utanför. Ja, alltså... oh, okay. Alltid på sommaren. Ja, Nej, inte om jag ska säga hälsa på någon eller något sånt där. Nej, Brukar du vara kommando som mig? Ja, ja. Okej. Okay. Fast det beror lite på det också. Mm. Det är fast of oftast ja, på sommaren. Mm. Okej. Okay. <snar> uh, nej, men sen, sen har jag ju upptäckt ett nytt problem nu också. För att jag har ju börjat så här äh, raka vissa delar av mig själv. Mm. av strikt hygieniska skäl. Mm -hmm. Det är ingen som kommer kolla där, liksom. Uh, nu blir men... jag så här, exakt, var rakar du dig då? Röven, måste ja, det vara. Ja, ja. ja. Mm. och det är bara för min egen skull. Ja, hur fan kommer du åt? Nej, men det är, jag förstår inte. Hur korta armar har du? <laughs> <laughs> Okej. Okay. Kan du torka dig? Ja, ju absolut. Ja, då kan du raka dig också. Ja, men du ser ju inget på fan. Nej, men fan, det är ju bara köra. Okej. Okay. Okej, okay. bli... så grejer det den. Det måste ju inte bli prydligt. Om, om, om man skulle syna din röv, ja. då skulle du ha så här sporadiska <laughs> hårfläckar så här. Ja. Och du bara, fan vad len och fin jag är, men egentligen så ser det för jävligt ut. Ja, det gjorde du förut också. Ja. Nu är det i alla fall inga dingelbär där. Nej. Right. Konkelbär. Nej. Uh, nej men så, så brukar jag ju liksom ta uh, Påsen också ja, Jag ändå håller på liksom <laughs> Precis, varför inte? Ja men varför inte, det tar, det tar inte så lång tid nej. Men problemet då, när, man, när det är sommar Och man har Man går och kommando i så här Väldigt löst sittande byxor Där, där de är designade så att grenen ska sitta Typ mellan knäna mm. uh, Att det blir så himla Stickigt på låren mm. På insidan mm. av låren mm. Jag dör. Mm. Så jag, jag vill ha här. jag funderar här om man virar in den i plastfolie mm. skyddar det eller, eller sticks mm. det igenom den då? Ja, men fatta vad svetten kommer ja, med. Ja, då har du rätt i. Men hjälp mig Ludde, vad ska man göra? Om man, om man säger bakpulver? Nej, alltså man får väl, vad heter det, det alltså det enda är, alltså, det, min rekommendation är att du liksom ser till att eh, göra det Uh, mer regelbundet helt enkelt så att den hela tiden är slät eller inte gör det alls. Ah, ja så kommer jag också. För det göra. är det jag det är det jag håller på med nu. Ja. Ah. Nu är de typ en halv centimeter. Mm mm. mm. Så de står ju upp liksom. Ah. Ja, <laughs> Och det, det som i helvete. Ja men precis, men, men till. Om... Ja precis, då, då, då blir kan du jag mjukar. Utan... Ja, då, då kan jag gå utan kalsonger igen. Borde du inte sträva, då blir de lite mjuka liksom istället. Mm. Så mm. det det, det, det, det, det, det är skönt och, och, och jag förstår hennes attraktion till det. Ja. Och jag vet inte, skulle du gå och handla i harenbyxor? Nej, jag har aldrig i harenbyxor. Du skulle inte gå utanför hemmet i dem? Eh, nej. Eh, nej. Bara om jag, skulle, om jag skulle inhandla dem i en affär. <laughs> och inte på H&M's damavdelning. Då skulle jag ju kunna göra det liksom. Även om fast du, de ser de ser om då tiger, exakt likadana ut. Och då tigeränder på dem. Ja, men precis. Aj. Det är det. Ja. Ja. Men alltså, från harenbyxa till uh, din pung. Det tar man du i Vi har ju båda två varit på bio och sett uh, samma film. Vilket är bra, för då kan vi prata om just den filmen. <laughs> Klockan är en inledning, Lude. Ja, jag vet. Vi har ju, både du och jag har varit sett eh, Jurassic World. En film som jag personligen har längtat efter Sen den, nej inte sedan den utannonseras. Sen, För det gjorde den typ 2003. Ja, sen den utann utannonserades att Chris Pratt skulle spela huvudrollen. Och det var ganska nyligen. Då blev jag ju liksom pepp på den här filmen. för att har, har du sett det här fem år gamla klippet där han skämtar om att han får en ja. samtal från Steven Spielberg om att vara i Jurassic Park 4? Ja, det är skitroligt. Ah, ja. Han... ja. living the dream. Foreshadowing. <laughs> <laughs> IRL. <laughs> ja, verkligen. <laughs> men vad heter det? Då när det blev klart att Chris Pratt skulle var huvudrollen, då började jag liksom känna att men det, här, det här kan ju bli någonting. För att... alltså, ja, alltså, jag, jag såg om Guardians of the Galaxy här om dagen. Jag fick ju så jävla lust att se det jag med efter det här. Han är ju fan rolig. Han är skitrolig. Vafan, jag, jag, jag, jag borde hata honom. Vafan? Han är skitsnygg och han är skitrolig. Ja, ah, okej. Okay. Han är honom. allt som du inte är. Vad? <laughs> fan. <laughs> fan. <laughs> okej, okay, jag, jag, är, jag är gullig och måttligt underhållande. <laughs> <laughs> Nästan Chris Pratt. <laughs> Chris Pratt light. Zero calories. <laughs> Oh, God. Ja, uh, uh, jo, både, alltså, de flesta hade väl liksom den bittra eftersmaken av Jurassic Park 3 kvar i munnen När de började prata om det Så här lång tid det. efter En fjärde Jurassic Park-film uh, Flera år har den stann kvar Ja, men det är ju så Men uh, kort, uh, kort summerat så tyckte jag att den var skitbra Och du tyckte att nej Den var okej okay. Okej, okay, ja, men det är ofta det var, uh, Jag har många invändningar mot den Ja, och, och det har ju folk haft också och det är det jag vill prata om här för att någonting som och nu ska vi se om du antingen nu kommer du antingen hålla med mig eller så kommer du liksom så här ah, men Ludde, det tänkte du ja, så här och så kommer du liksom, så kommer jag förstå eh, för det folk har stört sig på eh, med Jurassic World är att det är så gammaldags eh, kvinnoporträttering och även liksom stereotyp mansportratering och sådär Ja. Och jag vill inte riktigt eh, skriva under på det. Utan jag störde mig, mig, mig på, på, Jag har stört mig på vissa saker som har påpekats. Eh, bland annat det här att eh, den kvinnliga huvudrollen, som jag glömt bort vad hon heter, eh, springer omkring i djungeln i högklackat. Så etablerad var hon. Mm. <laughs> man, man kanske kan borde lägga till också att det här manuset skrevs ju. För typ 13 år sedan. Jo, men det, jag tycker inte att det känns som att det skrivs 13 år sedan. För saken är den, hon springer omkring i högklackat. Fine, det gör de hon. springer inte så jättemycket egentligen. Nej, men grejen är den att de gör ju en sak, en grej av det. I alltså, filmen. Det, precis, det, det är en ett attribut. Som har med hennes personlighet att göra Ja, och plus att de pratar ju om det Och, jag menar, och Chris Prattes karaktär påpekar också Att liksom, du kan ju inte mm. Det måste du ju fatta att ja. du, du kan ju inte gå i djungeln i de här Och hon bara, kan väl fan visst det och Då kan jag känna att, jaha Varför blir hon en dålig eh, en Alltså varför blir hon dåligt porträtterad som kvinna då Om hon liksom säger, men fuck you jag kan, visst, och, och det kan hon ju hon fucking, ah, ja, ja. Hon alltså, fucking hon räddar inte... ju livet. Alltså, nu blir det lite spoilerare också, men hon räddar ju livet på Chris Pratts karaktär. Ah, ja, ja. Och är, är badass. Hon, hon, eh. hon, hon, hon, behöver hon någonsin räddas? Nej. Och Inte vad jag minns. Och, och och hon, som... Det är hon som styr och dirigerar hela jävla ön. Ja. Alltså och... han som äger ön. Det är inte han som bossar, det är hon som bossar. Ja, och, och en av mina alltså det som jag liksom eh, nästan skrattade lite högt åt, det är den här scenen när de står vid vattenfallet, när de har liksom sett att här har pojkarna hoppat ner. Mm. Och, och, och, och när Chris Prattes karaktär säger att ja, du, ja, du kan inte följa med, det måste du förstå. Liksom. Det här är för tufft. Men hon liksom så här, knäpper upp skjortan som en typisk grej som tjejer alltid gör i filmer. Liksom, man, man har blivit blöt tar av sig skjortan så har man bara tunt linne på sig. Mm. Hon gör det och knyter, knyter skjortan vid magen. Ja. Och det är ju skitroligt för Chris Pratt, han liksom bara står och tittar och han bara What does that even mean? Säger mm -hmm. han till henne. Han, på han påpekar där. Och, alltså det är ju att bryta liksom fjärde väggen lite. Ja, lite grann. Han påpekar ju där hur otroligt dumt det är att man gör så där. Ja, men det är liksom alla så här äventyrsfilmer mm. Typ i jakten på den röda vilen. Vildas... Vilda stenen. Ja, ja vilda stenen. Uh, och den, nej, det, den vilda jakten på stenen. Ja, uh, och uh, Indiana Jones hade de det film okay, Vet du vad den vilda jakten på stenen heter på engelska? Nej. Romancing the Stone. Det är ju ett konstigt namn. Kommer du ihåg vad uppföljaren till den heter? Nej. Den vilda jakten på juvelen. Jaha. Uh -huh. Och på engelska heter den Jewel of the Nile. Mm. Eh, sen gjorde ju Catherine Turner och Michael Douglas och Danny DeVito en tredje film tillsammans. Okej. Okay. Vad? Ja, ja. Som, Michael Douglas. Som i, var det som... han som var med i de filmerna. Det var de trea. Ja. Är det Ma Jaha. Ja, ja, alltså, jag älskar varför jag har, dem. Varför jag har jag alltid tänkt Kurt Russell? Nej, nej, nej, nej, det är Michael Douglas. Jag Aha. älskar de filmerna. Fullkomligt älskar ja, ja. de filmerna. Ja, jag älskade dem när jag var liten. Ja, ja. Och sen gjorde, men så gjorde de en tredje film som är en väldigt svart komedi. Där Michael Douglas och Catherine Turner spelar ett gift par som ska skilja sig. Och Danny DeVito spelar skilsmässå skilsmet advokaten. Alltså, gud vad tur för Danny DeVito att han är en bra skådespelare. Ja, ja, ja. Annars skulle jag. Försäkta, han skulle vara typ utelämnad. Va, Var skulle han vara i livet? Annars? Ja, faktiskt. Vad kan han göra? Vad har han för val annars? Ja. för, för, för han, är, han kan inte. Ugh, nu, nu, nu, nu, nu blir jag hemsk. Han är ju för lång för att bli cirkustverk. <laughs> Ludde. Det finns inte sådana längre. Nej, ens. jag vet. Usch, jag det här sa är 30-talet. Jag, jag sa ju att det skulle bli <clears> hemsk. <throat> ja, då är det okej. Okay. Och sen är han för kort för allting annat. Ja. Liksom... Och det är inte bara det, han är ju så konstigt formad. Jag vet, <laughs> jag vet. Men han är en jättebra skådespelare. Vi, vi har är vi, mycket än kommer Vi har, vi har, som har kommer snyggare vara. kroppen där än De Vito i alla fall. Jo, jo, men han har ju fått ligga med om vi har. Ja, det, ja, ja. Jo, ja. Men, men den här tredje filmen med dem då, Tommy, det är lite ro, roligt här. Den heter ju på engelska The War of the Roses. Uh, för Carl Turner och Michael Douglas karaktär, karaktärer heter Rose i efternamn. Okej. Okay. Och på svenska så blev det ju Den vilda jakten på lyckan. Och den här filmen... egentligen är det liksom ingenting som de har gemensamt i titlarna på engelska. Nej. Är inte det lite grann som typ tjejen som visste för mycket och så här? Jo, jo. Men då, Att det bara sven, svenska som så här, de hör ihop. Uh, och och, och det, det var, så gjorde man i 80-talet. Uh, det var liksom, okej, okay, det, det, det är samma skådeshuvudrollen. Filmen måste heta ungefär likande ja. som den förra. Så går folk och titta på den här också. Uh. så, men... så alla, alla, alla typ så här. Alla Al Pacinos filmer skulle heta Gasen i botten någonting. Ja, precis. Ja. <laughs> vad heter det? Jurassic World där är vi nu kvinnoprofitering och, och, och vad, jag, vad, vad jag hör på dig Tommy så är du lite inne på mitt spår att den ja, är inte så usel alltså... jag, har, jag, jag, jag har till och med läst att det, det, det, hon, för, det, det hon förpassas till att göra i filmen mm. det är att passa barn när i alltså, helvete det hon passar inte. hon barn det gör hon ju inte nej hon, hon, hon tappar ju bort dem på en gång. För Hon är upptagen med att bossa över ön med, vadå, 20 000 besökare. Ja. Och en jävla massa dinosaurier. Mm. Ja, hon, hon är upptagen med att ha enorma mängder ansvar när shit goes bananas. Mm. Men då kan vi konstatera att Tom och Ludde tycker inte att Jurassic World har en föråldrad kvinnoporträttering. Alltså, jag ser det ju så här. Mm. Um filmen filmen är alltså när, om man ska kolla på den ur det perspektivet då är filmen korkad men den är inte illvillig. Förstår du vad jag Nej. menar? ja ja. Men... Alltså den, den, den, den, den, den, den försöker inte göra något så här feministiskt commentary. Direkt. Nej men är den inte, inte lite korkad på flit? Det är lite, det, det är den jo, känslan det är det jag får när de på, Eftersom de påpekar alltså de här uppenbara dumma sakerna i filmen. Den, den är, är kulkorkad. Ja, ja men hade Chris Pratt inte kommenterat och sagt att varför gör du sådär för när hon liksom sliter av sig skjortan och grejer? då ja. hade det varit då hade det liksom så att oh, det här gjorde man det här var förr så här gör man inte i filmer nu längre. Men ja. när han kommenterar det blir en helt annan sak. Jo, alltså, men den är den är, den är korkad med flit. Det är där är mm, mm. um, Men jag tycker ja, men... liksom inte att den är illvillig. Den, den verkar inte... Den verkar inte kommentera kvinnor på något vis. Utan Nej. den är bara korkad. Nej. Och den är korkad när det kommer till... Andra saker också, liksom. Det är så mycket i den här filmen som är korkad. Jo, men sen, jag menar, den här filmen ska ju liksom den här filmens uppgift är ju inte att kommentera på det sättet, den här filmens uppgift är att underhålla mig som tittar och mm. liksom, det, det är stora det är det filmes, jävla dinosaurier filmes, jag vill ha det är filmens ambitioner liksom ja. Ja. Um, och liksom, visst, man får väl kritisera filmen för det, om man är missnöjd med det det, det, det, det är helt okej okay med mm. men uh, jag känner mig liksom inte mot. Jag, jag stör mig mer på andra saker vad stör uh, du dig på då? All... jag blev ju sjukt distraherad av all product placement. Vad sa du nu? Jag blev ju sjukt distraherad av all product placement. Jaha, ja. Herregud. Typ Mercedes, Beats by Dre. Alltså, kom igen. Mm, mm. Det var ju hela tiden. Um... Och sen blev det ju det här gamla vanliga typ att plotten drivs framåt av att ett, korkade människor fattar korkade beslut. Och två avancerad teknik strular. Ja, och det har man ju sett jättemånga gånger i andra filmer också. Ja, det, det är liksom, det är bara det, det, allting runt omkring är bara en ursäkt för att få visa dinosaurier som typ gör coola saker liksom. Ja. Och, och, det är ingen fel med det, bara, det är helt okej. Okay. Jag tyckte att sista fighten var jävligt mäktig faktiskt. Ja, det var det faktiskt. Ja. Även om jag undrar hur, hur mycket nytta den där ra raptorn var egentligen. Ja, ja, vi spoilerar hela tiden. Ja, vi gör är, det, är, är det, är det, är det. Ska det här avsnittet heta spoiler eller? Jag tror det. Ja Hela jävla avsnittet. Ja, Ingen kommer är, lyssna. Nej, och, och kommer inte ens orka skriva när vi spoiler utan det är bara så här om, <laughs> om du vill se Jurassic World eller Game of Thrones säsong 5, lyssna inte på det här avsnittet första ja, gjort det. Så. Ja, lite så. Men alltså, när det kommer till så här. Har du, hörde du vad Seinfeld sa nu för typ två veckor sedan eller en vecka sen. Nej, alltså, jag vet att han har sagt någonting om, om ja. eh, dagens komedi va? Ja, han har sagt att typ så ah oh shit, allting ska ju vara så pk nu så man kan mm. inte ens skämta längre. Att det såhär skadar eh, skadar komedi och komiker, vad de, vad de tillåts göra. Mm -mm. Och det första jag tänker då är fuck you Seinfeld, när har du någonsin berättat ett enda edgy skämt? Aldrig. Aldrig. Det med, liksom, vad, han, han, han har aldrig sagt ett, någonting kontroversiellt i hela, hela sitt liv. nej Så vad fan vet han om det egentligen? Mm. Och sen uh, två. Så, så du bara, du, har, du ringde du Jerry och så sa, här, du, har, har, har, har du kollat upp Louis C. K Ja, har du kollat upp Louis C. K Har du kollat mm. upp Bill Burr? Mm. Har du kollat upp typ varenda komiker någonsin? Har du kollat upp South Park? Har du kollat upp Family Guy? Har du kollat upp Eminem? Alltså det är så mycket så här, Riktigt stor framgångsrik mainstream, mainstream underhållning Som lever på att vara politiskt inkorrekt Och de kommer undan med det För att det, det, det är underhållning och det är skämt Och det är humor och komedi Folk brukar ju säga att jag ser ut lite som en mörk Kurt Cobain Nej, du ser ut som Jonathan Davis ifrån Korn. Nej, jag ser ut som en uh, mörkhårig Kurt Cobain. Okej. Okay. Um, och uh, det var ju ganska nyligen som det släpptes en dokumentär om Kurt Cobain mm. som du hade sett. Mm. Och uppmuntrade mig att också se. Kurt Cobain, eller heter den Cobain bara? Nej, den heter Kurt Cobain Montage, Montage of hack. Ja, just det. Det är så svårt att komma ihåg den hela titeln. Mm. Och då är det som så att du har ju sett den och jag har ju sett den. Ja. Och det är bra bra om båda har sett den för då kan vi diskutera den. Ja. I podden. Ja, det är skitsmart ju. Ja ja, ja ja. Det är det sån tur. Mm. Um, du hade berättat för mig att den var animerad, alltså tecknad. Vissa, ja, vissa delar av den, ja. Skitsnyggt gjort. Ja, för de använde sig av eh, gamla kassettbandsinspelningar som Kurt gjorde i sin ungdom. Ja. även när han liksom hade kommit igång med Nirvana också eh, mm. och så har de animerat till det och det är, som du säger det är fruktansvärt jävla snyggt det finns ju, jag undrar har de gjort den här tekniken där man filmar och sen ritar på det filmade? Ja, det, det ser ju riktigt, riktigt bra ut för att det är så flytande animationer ja. mm. så jag undrar om det är så jag vet inte, jag gjorde de bluff så? jag vet inte, jag, kommer, jag försöker komma ihåg vad det heter den där tekniken Snygga tekniken. Den snygga tekniken. Ja. Snyggtecknad. Snygg mm. uh -huh. uh, uh, bara, bara lite kort. Uh, när du var som <skratt> mig senast. Uh, mm. Så kom ju du. När du kom in i hallen så bara. Åh, du på Nirvana? Uh, för du ja. gjorde det. ju det. Ja, och då frågade jag varför du gör det. Ja, precis. Och och det du... är lite ovanligt. Det brukar du inte göra. Nej, och då sa jag att jag hade ju kollat på den här dokumentären. Och liksom fått en. Nytänning. Eh... Uh, så. Jag, jag, jag, var ju, jag var ju 14 år tror jag när de slog ner med bomber och brak. Ah. Dunder och brak heter det. Uh, med Smällslag Spirit. Så jag var ju otroligt mottaglig. Var det, var det debutsingen? Det var ju singen ifrån. Det var ju den låten de breakade med. Okej. Okay. De släppte ju en platta innan. Ja, ah, men det var inte Nevermind. Nevermind är äh, andra plattan. Ja, precis. Mm. Så det var, men det var den de stod med? Ja, precis. För Slag ja. Team Spirit är ju första spåret på den plattan. Okej. Okay. Spår nummer ett på sida A. Uh, mm. För jag hade ju den, jag är så gammal så jag köpte ju den på vinyl. Jag hade ingen <laughs> CD-spelare. Alltså, Kurt Cobains morsa, hon berättade om när hon fick höra den första gången. Ja. Nevermind. Mm. Uh, och hon sa ju typ så här: oh shit, håll i dig, det här kommer ändra allt. Mm. Tyckte du gjorde en känsla att hon bullshittade då? När hon sa det, ja. Ja, ja. det sa ju eh, inte hon till honom då, eller? Det var my, my, my, my, de, de enda av liksom de som blev intervjuade eh, som kändes äkta, det var ju faktiskt hans första flickvän. Mm. Eh, och, mm. eh, nu har jag glömt bort vad han heter, men Basisten i Nirvana. Ja, men det är ju den heter heter. Ja, det är hans namn. Blir... Kurt Cobain, <laughs> Dave Grohl och så Basisten i Nirvana. ja. Det var, det var de tre som som, <skratt> som spelade ihop. <skratt> Om du kommer på så här trivial ut någon gång. Ja. Vad, vad hette de tre medlemmarna i, i Grumps-gruppen Nirvana? Och då är det svaret Kurt Cobain, Dave Grohl och bassisten Nirvana. <skratt> ja. Nej, men han, han var ju otroligt sympatisk. Uh, ja, ja, ja, absolut och han, ser, han ser ut som en rekokille. Ja, Redan och... i sina unga dagar verkar han vara en riktigt trevlig prick Ja, men faktiskt mm. uh, det, var ju det, alltså, det, det var ju det De här kontrasterna liksom Bastis Nirvana och Dave Grohl På ena sidan uh. Och sen var det Kurt Cobain på andra sidan uh. Uh, uh. I var, varenda intervju alltså. Ja uh. uh. alltså, Dave, Dave Grohl Han verkade vara lite blyg mm. Det var ju sällan han pratade i intervjuer och sådär vi måste väl kanske kort nämna det här med Dave Grohl. Ah. Hur han slog både dig och mig med häpnad. Ah, ja. ja, ja. Uh, jag hånade honom. Ja, det gjorde jag med. Fick ju jag så jag teg. Jag hånade honom och sen så var jag även så här glad över att alla som var i Göteborg att, de, att, att det skulle bli inställt eftersom jag inte var där. Ah, Men så istället du... så blev det en, av, en historisk rockkonsert. Ah, ja, ja. Alla där har ju någonting att berätta. Såhär, I was there. Ja, ja, det är så. Och det är, äv det är även jättemånga det. nu om några år som kommer att säga att de var där fast de inte ens var det. Är är, är, <laughs> är, är, är Dave Grohl rockens Puff Daddy? Nej. <laughs> Nej. <laughs> Nej men alltså Puff Daddy är väl en tunt. Jo men skulle Dave Grohl ha den här karriären om, om Kurt Cobain inte hade dött? Alltså, Han har byggt sin karriär På någons död Det är så, du, fighters, menar, det är så fighters, du menar Det är så du menar De kom ju inte alls länge Efter Kurt Cobains död Nu ska jag år. låta det här vara Helt osagt men jag tror att Foo Fighters självbetitlade debutalbum Foo Fighters Faktiskt släpptes innan Kurt Cobain Hade tagit livet av sig utan det var ett Sidoprojekt från början Ja, det är väldigt väldigt sällan som folk pratar om detta album när de pratar om Foo Fighters för den plattan är faktiskt rätt så jävla dålig. Ja, de hade inte för de slog ju igenom. Med med Call It Shape andra plattan. Ja men låten. Monkey Ranch. Med stora händera. Nu nu tänker du på vad heter det? Move bitch get out. Nej det är inte. Nej. Jag kommer inte Hur, ihåg. hur är musikvideon till den låten? Jag, jag minns inte. Okej, okay, men det första gången jag såg Foo Fighters, det var ju när de hade så här, de är i drömmar och jagar dem när de mördare i en stuga i skogen. Aa, och så fast... Dave Grohl gett stora händer och slå ner dem. Nej, det är inte Monkey Ranch, tror jag. Okej, okay, då har jag ingen aning. Nu är det är Everlong, jag tror du pratar om. Ja, ah, det stämmer, det stämmer. Mm, så är det. Men, men drömmer, Den videon är typ Det, det, det, det är en liten uh, hyllning till Evil Dead Som jag tolkar det Första Evil Dead-filmen Jag får första Evil Dead-vibbar av den videon ajajaja. Alltså fast, Sen finns det ju referenser till filmer som jag inte vet om De har släppt, hade släppts då nej. Men, um, <laughs> Också foreshadowing Ja nej men Fofar slog igenom Väldigt kort efter att Kirkcobain hade dött i alla fall Ja och, men jag tror att det var då de släppte liksom Call of the, and the Shape, att den kom sen. Då, då, då kanske Dave Grohl hade... Jag menar, Dave Grohl är ju otroligt eh, musikalisk. Eh, ja. Han är ju skitduktig. Han spelar ju typ alla instrument själv på många av Foo Fighters plattor. Ja. Um, och, och, och, och i och med att Kurt Cobain dör då, då fick han ju säkert tid att liksom lägga fullt fokus på det där. Men givetvis hade de kanske inte haft samma... Hype. Eftersom, nej, det hade de förmodligen inte haft. Så nu förstår jag liknelsen med Puff Daddy. Jag tänkte ja. med att som personer, då tänkte jag, det är Roll är roligt hur skön som helst. Ja. Nej, men, men de, de, var, de var i bakgrunden. Mm. Bakom en annan frontfigur. Ja. Och sen dog den frontfiguren. Och de trädde fram. Liksom. Ja. Men, men, men jag tänkte... Så sen, så. Har ju, sen har ju det är de ju roll en, en talang på en helt annan nivå, vad pappa har Ja, jo, och karisma. Ja, ja. ja. Uh, men men uh, nog om Foo fighters Men Kurt Cobain och hans livsöde, som den här dokumentären på ett bra sätt skildrar, tycker jag. Ja, ja alltså, den, den, den glorifierar ju och försvarar inte Kurt Cobain på något sätt. Nej, nej, nej, gud, nej. Den är otroligt naken. Det är inte ah, ja. så att den vill måla fram någon skön bild av, av Cobains Nej, liv och öde. Det är både svart och vitt. Ibland så verkar han vara en väldigt rek och, och fin och man får väldigt mycket sympati för honom. Jag är otroligt och... förvånad över att, den, att Courtney Love hon måste väl ändå någonstans ha godkänt den innan den fick släppa så att säga. Ah. Och det är väldigt mycket ut lämnande gamla videoklipp med ah. henne och Kurt Cobain som ah. absolut inte ställer henne någon bra, bra dagar heller. Nej, nej, nej. Varken någon av dem nej. egentligen. Mm. Uh, och och, och, och ibland, ibland tänker man ju så såhär shit, vilket trasigt överhåll Kurt Cobain var mm. ibland. Mm. Och man un, Alltså. delvis undrar man ju liksom jag undrar lite grann hur deras dotter är idag. Mm, det, är man ju, det, det vet man inte så mycket om. Nej, hon är ju väldigt privat. Mm. Um... Och det kan ju vara ett tecken på att hon är en väldigt otroligt sund människa. Ja, precis. Eller... Om hon inte skulle vara det, då, då hade vi nog hört om det. Ja, eller så är hon extremt eh, trasig. Så att det liksom... Ja. Ja. Jag, jag, jag vet ingenting om henne. Nej. Nej, men jag, jag, jag blev lite så här när man såg hur de interagerade med den där lilla bebisen ibland. Ja. Så jag blev nästan lite illa tillmods. Ja, men alltså, jag satt ju och bara tänkte, ja, men, men, men, men de, de, alltså, de hade ju... Det är två knarkare med en bebis, liksom. Ja, men de verkar ju ha haft några vänner med socialen och sånt där Nej, också, de liksom. de hör på flora vårdnaden. Ja, och vilket jag inte förstår, jag kan inte förstå hur de inte gjorde det. För att de är rika och kända. Ja, men lite så. Men alltså, de har säkert skitbra advokater. Liksom. Den där scenen liksom, när Courtney säger till Kurt att jag vill inte att du är i närheten av, av, av henne nu när du är så här drogpåverkad. <kör> och han liksom, mm. vadå? Jag är bara trött. Man bara, åh. Ja, nej, nej. Och det som att Courtney typ påstår att de slutar knarka när hon var gravid. Mm. Men sen fortsatte hon knarka direkt efter förlossningen. Ja. Det ser så onödigt. Jo. Som att ja då, då, då är det okej okay att börja knarka igen. Ja. Alltså kom, jag tro, sen tror inte jag en sekund på att hon verkligen inte gjorde någonting under graviditeten. Nej. Det tror jag inte på. Nej. Hon, kan ju, hon kan ju sitta och säga det om hon vill. Ja. Men uh, jag, jag uppskattar den här filmen otroligt mycket. Uh, mm. Och det är inte enbart för att jag liksom är ett uh, nirvana-fan. Alltså liksom. jag är inte ens ett nirvana-fan. Nej. Men bara för så här... Uh, en inblick i någonting som faktiskt är... De säger det i, i dokumentären också, ett klipp där de säger någonting i stil med att han är den närmsta vår generation kommer John Lennon. Mm. Och det stämmer ju så alla bra. Ja, men det är absolut. Det gör det han, ju. Han ju, ju. Det känns för mig som att han är den sista stora rockikonen. Men, men förutom då, om man drar paräten till John Lennon, John Lennon kunde ju ändå anamma den rollen han fick. Han, Aj, ja. han, han använde den till för sin fördel och välkomnade den Ja, men det, det som hände med Kurt jag menar, alltså det som jag, jag berättade för dig att liksom då när det begav sig när jag var 14-15 och, och, och själv liksom spelade i band när jag såg intervju med Nirvana då tänkte jag att jag ska bli lika dryg som Kurt Cobain när vi blir stora för man tyckte han var cool <laughs> liksom, så, som satt och svarade så här konstigt på frågor och sitter med en tröja över huvudet och bara är kufisk liksom. Ja. Men när man tittar på dokumentären då förstår man ju att han spelade, ju, han spelade ingen roll där. Utan han mår ju så otroligt psykiskt dålig över att vara i de där situationerna. Ja, och när man det, det är då jag känner det är enorma tillfällen där jag känner så här, sympati för honom. För att mm. han försökte verkligen sitt bästa. Ja. Han, han, han försökte. Ja. Det kunde ha varit så mycket värre än vad det var. När, ja. man, när man visste omständigheterna runt omkring och bakom. Mm. Så han, han bet ju ihop väldigt bra och gjorde det han fattade att han behövde göra för att ha den här... Mm. För det säger han ju också, han hatar intervjuer och sådär. Mm. Men han älskar att spela live på scenen ja. till folk. Det var ju Jag det men... han levde för, liksom. Mm. Och, och, och det, här det, här, det här kan ju låta jättehemskt nu, men när man tittar på den här dokumentären också, då känns ju hans tidiga bortgång... Den känns ju logisk på något sätt. Ja, och vet du vad? Om inte den hade... Mm. Det är ju alltid så att när de går bort i förtid, mm. att, att de blir lite heligare. Ja, ja, ja, ja. Vi, har, vi har ju ett gäng som, som dog när de var 27. Ja, men det är inte bara det att, att man blir chockad och, och, och så här glorifierar mm. dem på grund av att de har lidit och sådär utan det är även det att man slipper se den här Michael Jackson-effekten som de onekligen kommer gå igenom. Ja, det... Den som till exempel Elvis Presley var säkert väl halvvägs igenom. Ja, han, han var ju, han gick ju igenom den flera gånger. Mm. Jag menar, Tjock Elvis kom ju och sen försvann han när han gjorde vad heter det? sin när han hade satt upp showen i Las Vegas sen. Då gick han ju ner mm. i vikt igen mm. och började träna mm. karate. Men sen efter det mot slutet, liksom, ja, men de säger att han dog på toaletten. Liksom. Mm. Mm. Och det, det, det, vi vill ju gärna vi vill ju gärna slippa se det. Mm. Mm. Vi vill ju att de ska fortsätta leva och göra musik. Ja, men men ja, men så, vi sli vill slippa se dem uppfuckade det. Tänk om Michael Jackson skulle ha dött 92 92. Mm. Han hade, ha, hur hade vi sett på honom då? Liksom? På ett helt annat sätt. Ja. Uh, hade det varit bättre för honom? <laughs> ja, ja. Han skulle inte ha blivit till åtlöje som man har blivit så många gånger. Liksom. Nej. Uh, så är det ju. Alltså, nu låter det hemskt att man önskar livet av någon tidigare. Men, men jag, jag, alltså, du har en jätte, jättebra poäng här, Tommy. Så är det ju. Och, och frågan är liksom, ju, och det är också den uppfattningen man får. Och det, det, det, har jag väl, det har man väl förstått innan också, att Kurt Cobain. Var inte dum i huvudet, liksom. Han var Nej. väl kanske lite för intelligent. Eh, ja. Som han, han, där... han, han, han hade, det känns som att han hade svårt att organisera eh, sitt tänkande på något vis. Jo, det var Och för mycket. Det, det, det mest intressanta, tycker jag, eller en av de mest intressanta sakerna med eh, den här dokumentären, att man får se hans anteckningar. Ja. Det är skit. Och de har gjort det så jävla bra. Ja. De har ju som. Liksom... För att de skulle bara typ kunna så här, fotokopiera hans anteckningar och visa dem mm. på skärmen. Men de har gett dem liv på ett sånt jävla bra smart sätt. Ja, alltså det... Det, Jag tycker de sekvenserna med hans anteckningsblock är mer intressant än när Courtney Love och han står och fucking slår sönder saker och är påverkade. Ja, gud ja. Den scen de scenerna med Kortning Love och, och Kurt Cobain tycker jag bara var skittråkiga och ointressanta. Jag menar när man får se hans anteckningar, då får man se Kurt Cobain. Precis, och de har ju så här blåst liv i det så jävla bra. Mm. Så det, det, bara det är värt att se den här dokumentären som faktiskt är inte så kort. Jag tror den är över två timmar. Va? Ja, det, det är den ju. Men alltså, är vi av den ståndpunkten, Tommy att om inte den här blir nominerad. Uh, för uh, bästa dokumentär Då är det någonting som är Riktigt käpprätt åt helvete fel I Hollywood Hejsan Tommy och Ludde Jag har lyssnat på er podcast Sen första avsnittet Och tycker att ni är sjukt roliga att lyssna på Det är tur att jag är ensam när jag är på jobbet För jag har skrattat högt ut flera gånger Fast nästa vecka Får jag nog ta och skippa Annars kommer jag aldrig kunna se på Tommy på samma vis igen. Uh, jag undrar om det där har på så här dickplug att göra. Jag vet inte. Det är från 5 juni det här mejlet. Mm. Ah, ja. Till det jag egentligen ville säga. Den där historien som Ludde drog om var ordet missionären kom från är en urban legend som har hängt kvar i typ 40 år. Och är ungefär lika sant som myten att judar knullar genom ett hål i ett lakan. Va? <laughs> har jag aldrig hört? Inte jag heller. <laughs> det var, vad, jag vill veta mer om det! Ja! Spöksex. Okay, ja. sex. Ja. Det var nog mest. <laughs> det var nog mest troligen påhittat av hippies för att håna det kristna sättet kristna låg med varandra på. Missionären är en vanlig ställning runt om i världen bland alla kulturer. Och rolig fakta, men annat än människan, så finns det två olika djur som också använder missionären. Och det är Bonobos som tillsammans med schimpansen vår närmaste levande släkting och, och, och också väldigt promiskuös det sägs att schimpanser slåss för att få sex medan bonobos knullar för att undvika slåss och den andra är delfiner det är jättekonstigt för delfinen har ju faktiskt inga ben så hur vet man att okay. Har ingenting att sära, sära på dina flipprar <här> eller vad heter det <här> <här> fortsätt med den ni gör ni grymma vänliga hälslingar Isabel tack så mycket för den rättelsen Isabel Isabell. Uh, Isabell. Ja. Isabell. Mm. Ja. Mm. Uh, intressant. Uh, mm. och jag, jag mer mer om uh, varför judar knutar gemetål i lakan. Jättegärna Isabell. Kan du Har du någonting med omskärelse att göra? Ja, nej det där det där blev att de måste säga de måste ah, för hur jag måste träffa på ut lakan. Ja, jag blev eller rätt men det får inte vara någon kroppskontakt. Nej, vänta, jag precis, det kanske det är. Ja. Ja, ah, yeah. intressant, äh, intressant. Får, Nu har jag får... lärt mig någonting Ja, fast nu, nu sitter vi och spekulerar <laughs> igen, Tove Nej, nej, nej, då? Hon sa ju det, judar knurrar igen mitt lakan Okej okay. uh, Nu har vi lärt oss det Ja, så är det The more you know Ja, är det vitt och jude? And knowing is half the battle. Nej, nej, han måste bara göra det för att jag inte titta på honom under tiden. <laughs> att lakan över <är> i huvudet. <laughs> nej, gud. Stackars, ska vi, ska vi göra någonting till avsnittsbild? Absolut. Mm. Som, som så här kompensation för att vi har varit så jävla jävla lakan mot honom. Avsnitt 71 av Tom och Luddes podcast har Danny DeVito som avsnittsbild. Och med det, Tommy... Uh, mm. så säger vi bara att gå in på facebook.com podcast och gilla oss där. Prenumerera på vår YouTube-kanal. Och Den hittar ni genom att söka på Tom och Luddes podcast på YouTube. Och har ni missat avsnitt 70 så bör man väl rusa in och titta på det. Omedelbums, Tommy. Ja, uh, det verkar vara många som gick in och tittade på slutet. Ja, det verkar så. De lyssnade det lyssnade. Och där på. som... Uh, Shit goes down. Ja, det gjorde det, verkligen. Verkligen. Yeah, ready. Bokstavligt talat så var det shit som get down. Ja, uh, where it should not have been. Mm. Mm. Så är det. Uh, vi hörs igen nästa vecka. Tack och hej! If I had to lose my mind If I had to touch feeling I would lose my soul I have to think I only have to do it The results are always perfect But that's all the news Would you like to hear my voice A it with emotion Can it your bird I cannot see. Formulated infinity stored deep inside me. If I had to lose my mind. To touch, feeling I would lose my soul the way I do. I don't have to think, I only have to do it. The results are always perfect, but that's old news. Would you like to hear my voice, sprinkled with emotion? Benedict, your birth, I can't see, in love me, my own expense, I can't